Pista 15 Ca să obțină de la starețul Mitropolit Atanasie permisiunea de a fotografia manuscrisele, Trevor l-a asigurat că publicarea fotocopiilor va face să crească prețul de vânzare a manuscriselor, cum s-a întâmplat și cu Codexul Sinaitic, achiziționat de British Museum. Probabil că argumentul hotărător a fost că John Trevor care aflase adevărul asupra împrejurărilor în care au fost găsite manuscrisele, i-a atras atenția mitropolitului că, potrivit legii, antichitățile descoperite pe teritoriul țării, Iordania, aparțin statului. Argumentul l-a convins pe starețul mitropolit să încheie o înțelegere cu școala americană din Ierusalim, prin care, în afară de permisiunea de a fotografia manuscrisele, cercetătorilor americani li se acorda dreptul de a edita în răstim de trei ani textele manuscriselor, urmând ca metropolitul să primească 50% din veniturile realizate de pe urma publicării lor. În colaborare cu William Brownley, un alt tânăr cercetător american, John Trevor, a început fotografierea manuscriselor, o copie de pe unul dintre ele conținând cartea prorocului Isaia, Trevor a trimis-o cunoscutului orientalist, profesorul Albright, și la 15 martie 1948 primi din partea acestuia o telegramă cu următorul cuprins. Vă felicit din inimă cu ocazia celei mai importante descoperiri de manuscrise din epoca modernă. Nu mă îndoiesc că aceste manuscrise sunt mai vechi decât papirusul Nash. Înclin să cred că datează din secolul I înaintea erei noastre. O descoperire cu adevărat senzațională. Din fericire, nu există nici cea mai mică umbră de îndoială asupra autenticității manuscriselor. Încheiat citatul. Spre sfârșitul lui Martie, sfătuit de americani, mitropolitul Mar Atanasie expediază pe ascuns manuscrisele în străinătate, iar în ianuarie 1949 Ajuns în Statele Unite ale Americii împreună cu manuscrisele, le depozitează în seiful unei bănci din New York. Se cuvine menționat că nu numai teama că statul iordanian ar putea să ridice pretenții asupra manuscriselor, l-a făcut pe starețul mitropolit să procedeze astfel, ci și grija față de integritatea lor fizică. Într-adevăr, cum observă Amuzin, citat, în vara anului 1948, în cursul operațiilor militare din timpul războiului palestinian din 1948-1949, mănăstirea Sfântul Marco a avut mult de suferit de pe urma bombardamentului și incendiilor. Manuscrisele ar fi fost într-adevăr în mare pericol. Încheia citatul. În primăvara anului 1948, Trevor Brownley și... Barrows pleacă și ei în Statele Unite unde încep descifrarea textelor și pregătirea lor pentru tipar. În aprilie apar în ziare primele știri, deocamdată confuze, despre marile descoperiri de la Cumran. În septembrie apar primele articole ale lui Trevor și Barrows, acesta din urmă profesor de literatură biblică la Universitatea Yale iar după publicarea celor două volume de texte și facsimile ale celor trei suluri, a urmat o adevărată avalanșă de studii critice, monografii și articole consacrate descoperirilor din deșertul iudeii. Numai în primii zece ani au apărut circa 3.000 de lucrări consacrate manuscriselor de la Marea Moartă, iar din anul 1958 apare la Paris o revistă specială intitulată Revue de Qumran» La discuții participă paleografi, arheologi, lingviști, filologi, istorici, cercetători ai religiilor antice. Între timp, Mitropolitul Atanasie trata vânzarea manuscriselor depuse în seiful băncii. Pentru a nu diminua prețul global, Mitropolitul refuzase să vândă separat al patrulea sul, încă inedit. Pe toate cele patru manuscrise cereau un milion de dolari. N-a obținut decât un sfert din această sumă și abia în 1954. Cumpărătorul era fiul defunctului profesor Suchenik, profesorul Yadin, care le-a achiziționat prin intermediar pentru Universitatea din Ierusalim. Interesul cu care la descoperire de la Cumran a fost primită nu numai de specialiști, dar și de un public larg, a constituit un stimulent pentru arheologi care au început o susținută activitate pentru căutarea de noi peșteri cu manuscrise. Descoperirea primelor suluri le-a amintit cercetătorilor de unele relatări mai vechi ale câtorva autori antici și medievali despre descoperiri de manuscrise grecești și ebraice în aceeași regiune, de asemenea și de existența unei secte a peșterilor care ar fi trăit odinioară în acele locuri. Origene din Alexandria, de pildă, unul dintre teologii de seamă din perioada creștinismului timpuriu, relatează că a descoperit în anul 217, în apropiere de Ierihon, manuscrise conținând, între altele, versiunea greacă a cărții psalmilor, cu totul deosebită de cea cunoscută până atunci. Origene arată că respectivul manuscris găsit lângă Ierihon, se afla împreună cu alte cărți ebraice și grecești într-un vas de argilă, în tocmai ca și manuscrisele de la Qumran. De altfel, când în prima peșteră de la Qumran s-a descoperit un opaiț din epoca romană și un vas de argilă gol, s-au găsit cercetători cu imaginație care au pretins că au fost uitate acolo de însuși origene. Asupra unui alt document interesant a atras atenția profesorul Otto Eisfeld. Este vorba de scrisoarea trimisă, în jurul anului 800, de mitropolitul Nestorian al Seleuciei, Timoteos I, mitropolitului Sergios al Elamului. Timoteos relatează în scrisoarea lui o întâmplare ce se aseamănă în mod curios, cu cea de la Cumran, din 1947. Citat Am aflat de la niște iudei trecuți la creștinism și primiți în sânul bisericii creștine că, acum vreo 10 ani, într-o încăpere săpate în stâncă lângă Erihon, s-au descoperit mai multe cărți. După spusele acestor iudei, câinele unui vânător arab a sărit în timpul vânătorii în peșteră și n-a mai ieșit de acolo. Săpânul câinelui a pornit pe urmele lui și în fața ochilor săi s-a deschis o încăpere în firidele căreia erau ascunse numeroase cărți. Întors la Ierusalim, vânătorul a povestit iudeilor întâmplarea și, pe dată, ei au purces în mare număr către acel loc, unde au găsit cărți biblice și altele scrise cu litere ebraice. Și cum printre dânsii se aflase un cunoscător al scripturii, L-am întrebat despre unele versete atribuite Bibliei și citate în Noul Testament, dar care lipsesc în copiile manuscrise ale textului biblic, atât la iudei cât și la creștini. La întrebarea mea, el mi-a răspuns că există posibilitatea de a găsi citatele acelea în cărțile nou descoperite. Auzind de aceasta din gura unui prozelit și tovarășii săi întrebați de mine în lipsa lui, au întărit categoric spusele sale, am scris înalt preasfinției sale Gavril, precum și mitropolitului din Damasc, rugându-i să trimită după acele cărți. Așa mi-a spus acel iudeu. Printre aceste cărți am găsit de asemenea peste 200 de psalmi ai lui David, iar eu și despre asta le-am scris lor. Spre părerea mea de rău, n-am primit de la ei niciun răspuns la scrisorile mele și nici nu am un om potrivit pe care să-l pot trimite. Treaba aceasta arde ca un foc în inima mea și îmi mistuie oasele. Încheiat citatul Informațiile furnizate de Timoteos prezintă un mare interes. Este evident, remarca Amuzin, că înaintea lui Mahomet de Dib și a arheologilor contemporani, manuscrisele ascunse în împrejurimile mării moarte de comunitatea de la Cumran au fost scoase începând cu origene, care atesta acest fapt. După toate probabilitățile, nu fiecare descoperire a fost consemnată în scris, iar dintre cele care au fost, nu toate au ajuns până la noi. Conținutul scrisorii lui Timoteos este legat de lucrarea lui Iacub al Chirchisanii, membru al sectei Caraimilor, fii Bibliei, care a trăit în prima jumătate a secolului al X-lea. În lucrarea sa, istoria sectelor iudaice, al Chirchisanii, afirmă că în secolul I înaintea erei noastre a existat o așa numită sectă a peșterii în regiunea Mării Moarte. Textul este următorul. Citat. Cam pe acea vreme a apărut acolo doctrina unei secte numită a peșterii. Ea a primit acest nume din cauza că scrierile ei religioase au fost descoperite într-o peșteră. Curând s-a evit acolo Iosua, care, după spusele rabinilor, era fiul lui Pandera. El e cunoscut ca Isus, fiul Mariei. El a trăit în zilele lui Iosua, feciorul Perahiei, despre care se spune că a fost unchiul lui Isus din partea mamei. Aceasta s-a întâmplat când domnea Augustus Cezar, împăratul Romei, adică pe timpul celui de-al doilea templu. Încheiat citatul Asupra acestei mențiuni privind pe Iisus, fiul lui Pandera și al Mariei, vom reveni. Din acest pasaj al lucrării lui Chirchizani putem reține câteva date interesante pentru tema noastră. Mai întâi existența unei secte a peșterii în regiunea Mării Moarte, informație pe care o putem socoti ca istorică, Dovezile în sprijinul ei eșalonându-se de-a lungul a două milenii. Secta este atestată în timpul domniei împăratului August, între 31 înaintea erei noastre și 14 era noastră. Apoi origene din Alexandria relatează descoperirea unor manuscrise într-un vas de argilă lângă Erihon, 217 era noastră, iar mitropolitul Timoteos relatează și el despre descoperirea de manuscrise, într-o încăpere patea în stâncă, tot lângă Erihon, în jurul anului 790. În sfârșit, Mohamed Eddib și mulți alții după el au găsit tot în peșteri și tot în vase de lut, la Cumran și în regiunea înconjurătoare, nu departe de Erihon, celebrele manuscrise de la Marea Moartă, 1947-1957. Toate acestea sunt numai descoperirile atestate documentar și care au ajuns astfel până la noi, dar e mai mult ca probabil că în decursul celor două milenii s-au mai făcut asemenea descoperiri în regiune. În al doilea rând, nu este exclus să existe o legătură între secta peșterii și manuscrisele recent descoperite pe de o parte și secta caraimilor pe de altă parte. În favoarea acestei ipoteze, pledează faptul că unul dintre manuscrisele de la Cumran constituie o versiune mai veche a unui manuscris găsit printre scrierile Caraimilor, descoperite în 1896 în geniza unei sinagogi din Cairo. În afară de asta, există tangențe evidente între ideologiile comunității de la Cumran și secta iudaică a Caraimilor. Acești fii ai Bibliei, cum își spuneau, au apărut în secolul al VIII-lea anafia mică, răspândindu-se apoi în Egipt, Spania, Caucaz, Crimea, Lituania și în alte părți. Ei nu recunoșteau decât Biblia, respingând Talmudul și prescripțiile introduse mai târziu. În sfârșit, există și alți autori medievali care poate că folosind aceeași sursă pe care a consultat-o și al Chirchisani, menționează secta peșterii. Așa sunt al Biruni, secolele al zecelea lea și al XI-lea, și Shahristani, secolele al XI-lea și al XII-lea. Shahristani Notează că secta peșterii era în plină dezvoltare cu patru veacuri înaintea ereziarhului Arie, așadar, înainte de conciliul de la Nicea din 325 era noastră, ceea ce confirmă că secolul I înaintea erei noastre a fost epoca de maximă înflorire a sectei peșterii. Din această perioadă datează și mare parte a manuscriselor de la Marea Moartă. Descoperirea manuscriselor de la Cumran, alături de mărturiile unor autori antici și medievali și de menționarea existenței în regiune a unei secte a peșterii, au dus în mod firesc la ipoteza pe deplin justificată că peștera unde s-au găsit cele șapte suluri nu este unica păstrătoare de manuscrise. Printre inițiatorii căutărilor de noi manuscrise, au fost și beduinii care au găsit în această acțiune o sursă de venituri. La Betlehem și Ierusalim funcționau adevărate burse negre, paleografice. Dacă primele manuscrise au fost vândute pe sume derizorii, ulterior prețul lor a urcat până la o liră sterlină pentru un centimetru pătrat de manuscris. Iadin spunea, tribul beduinilor Taamiri s-a transformat într-un trib de arheologi. Amuzin, scria, a început o întrecere originală care continuă și astăzi între beduinii căutători de comori și arheologi. Trebuie să recunoaștem că în frunte au rămas beduinii pe urmele cărora înaintau arheologii. Încheia citatul. Au fost însă și destule cazuri când cercetătorii avizați au reușit să-i concureze pe beduini și să descopere peșteri cu manuscrise încă neexplorate, ceea ce constituie în felul ei o performanță. Taamirii cunoșteau perfect regiunea, erau la ei acasă, pe când arheologii și paleografii veneau din diferite țări, adesea de la mii de kilometri distanță. În cei 35 de ani care s-au scurs de la primele descoperiri, au fost cercetate circa 300 de grote naturale sau săpate de mâna omului. Majoritatea erau goale, în aproape 30 de peșteri s-au găsit resturi de cultură materială, de un interes minor pentru știință. În schimb, în 11 peșteri de la Cumran, în câteva peșteri de la Vadimurabat Murabat și în ruinele mănăstirii Sfântul Sava s-au găsit depozite de manuscrise. Nu se cunoaște locul unde au fost descoperite unele manuscrise de valoare achiziționate fie de la Beduini, fie de la negustori care, la rândul lor, le cumpăraseră de la păstorii Tamiri. Ta Copiștii manuscriselor joacă uneori, poate involuntar, feste arheologilor și mai ales arheologilor amatori. În 1952 s-au descoperit într-una dintre peșterile de la Cumran două suluri de cupru care, din pricina oxidării metalului, prezentau mari dificultăți la desfășurare și la descifrare. Abia după câțiva ani, John Allegro, profesor de filologie comparată-semită la Universitatea din Manchester, a reușit să descifreze în bună parte textul redactat în ebraica populară și și-a expus rezultatele cercetărilor într-un volum care a stârnit senzație. Comoara din sulul de cupru. Deschiderea și descifrarea celui mai misterios dintre sulurile de la Marea Moartă. Garden City, New York, 1960 Textul gravat în aramă conține indicații asupra unor comori fabuloase ascunse în regiune. Sunt descrise aici 60 de locuri situate între Hebron și Garizim, unde ar fi fost tăinuite diverse obiecte de aur și argint, cântărind 200 de tone. În regiune au năvălit atunci sumedenie de căutători de comori. Un adevărat gold rush, ca pe vremea descoperirii zăcămintelor aurifere din California și Alaska. Donini scria, aventurieri de tot felul s-au repezit imediat asupra acestor locuri, uitând că folclorul oriental este plin de asemenea povestiri. Încheiat citatul. Și într-adevăr, se pare că era o simplă povestire, deoarece până astăzi, nu s-a găsit niciuna dintre cele 60 de comori. De altfel, din documentele de la Cumran, răiese că membrii sectei de aici predicau disprețul pentru bunurile materiale ale acestei lumi. Cât despre arheologi și paleografi, pentru ei manuscrisele descoperite în regiune constituie adevăratele comori. Numele Cumran nu figurează nici în Biblie și nici în vechea toponimie a Palestinei. Donini este de părere că numele arab al localității Cumran transcrie aproape cu siguranță cuvântul ebraic Gomora. Van der Ploig și alții nu sunt de aceeași părere și au propus alte etimologii. Când au fost folosite pentru prima oară peșterile din regiune, nu se poate stabili precis. Este sigur însă că au fost abandonate în anul 70 era noastră în timpul răscoalei împotriva ocupației romane. Oare, în anul acela, când răscoala era pe cale de a fi înăbușită în sânge de către legiunea Decima Fretensis, renumită pentru cruzimea ei, manuscrisele au fost probabil puse la adăpost în peșteri? Întrebarea pare să fi căpătat răspuns atunci când Lancaster Harding, director al Antichităților din Iordania, împreună cu un grup de arheologi de la Ecol Biblic din Ierusalim, au descoperit pe o terasă de marmură de lângă Marea Moartă resturile unei clădiri mari cu numeroase încăperi, dintre care una foarte încăpătoare, refectoriul, construcții anexe, apeducte și cisterne, precum și birouri pentru copierea manuscriselor, cum le-a numit un arheolog. Numele arab al locului este Chirbet Qumran, adică rămășițele sau ruinile de la Qumran, S-au descoperit aici și 1100 de amfore, iar în apropiere un cimitir cu peste 1000 de morminte. Monedele găsite aici datau din epoca primilor procuratorei lui August în Palestina și până la izbucnirea răscoalei din anul 67 era noastră. Cine erau locuitorii așezării de la Kirbet Cumran? Firește că imediat ne duce gândul la acea secta a peșterilor, menționată de chirchizanii și de alți autori, deoarece chiar dacă locuitorii comunității de aici nu stăteau permanent în peșteri și își copiau manuscrisele în scriptoriul încăpătoarei clădiri, în vremuri vitrege se adăposteau în peșteri și tot acolo își ascundeau în vase de lut manuscrisele. De altfel, la foarte mică distanță de vechile clădiri, s-a descoperit o peștere artificială în care se aflau mii de fragmente de manuscrise în ebraică și arameică, provenind de la aproape 400 de cărți, biblioteca a comunității de la Cumran. Autenticitatea acestor manuscrise nu mai este astăzi contestată. Donini scria, Chiar făcând abstracție de datele furnizate de arheologie, ceramică, monede, etc., nu există falsificator pe lume în stare să inventeze texte de acest tip, chiar dacă ar fi avut cultura tuturor specialiștilor în limbi semitice luați la oaltă. Încheia citatul De altfel, testele cu carbon 14, radioactiv, au demonstrat că pânzele de in în care sunt înfășurate sulurile au fost confecționate între secolul I înainte erei noastre și secolul I era noastră. Mai mult, unele manuscrise sunt și mai vechi, după cum rezultă din analiza caracterelor folosite la redactarea textului. Pentru întocmirea unei fișe de identitate a comunității de la Cumran, manuscrisul cel mai important îl constituie statutul comunității, inițial primise numele mai puțin potrivit, manual de disciplină. Un sul din două fragmente, însumând aproape 2 metri pe o lățime de 25 cm, îi lipsește începutul, iar textul este plin de greșeli și adnotări. Totuși, faptul că mai multe fragmente ale acelui ași text, unele dintr-o redactare mai îngrijită, au fost descoperite și în alte peșteri, dovedește că reglementa normele unei comunități mai mari și că era socotit un document deosebit de important de vreme ce... La ivirea primejdiei, fiecare a căutat să pună la adăpost propriul său exemplar. În statut se vorbește de un întemeietor, obiect al venerației membrilor comunității, căruia nu i se spune niciodată pe nume, ci învățător al dreptății și uneori unicul legiuitor. Interesant este faptul că membrii comunității practicau unele ritualuri pe care mai târziu le vom întâlni la creștini, printre care botezul și masa sfântă, cina de tip euharistic. Cercetătorii au observat imediat asemănarea unor paragrafe din Statutul Comunității, cu textele descoperite în 1896 în geniza unei sinagogi din Cairo întemeiată în 882 era noastră, și cunoscute sub numele de documentul de la Damasc în numele acestui oraș revine mereu un text Unde se vorbește de asemenea de învățătorul dreptății Tot așa cum statutul comunității reglementează viața socială și religioasă a comunității de la Cumran, Documentul de la Damasc o reglementează pe cea a comunității Caraimilor de la Alexandria Ambele documente se înrudesc cum a demonstrat Brownlee în 1950, nu numai prin conținut, dar și prin limbă și terminologie. Ambele conțin pasaje cu evidente trăsături mesianice și eschatologice, venirea unui mântuitor care va salva poporul, ziua mâniei care se apropie, precum și prescripții rituale aproape identice, masa comună euharistică, botezul, etc., Asemănările sunt atât de izbitoare încât unii cercetători au opinat că numele Damasc din documentul de la Alexandria trebuie identificat ca fiind Cumran. Alții, mai prudenți, sunt de părere că, în orice caz, documentul de la Damasc face parte din biblioteca comunității de la Cumran. Această din urmă ipoteză a primit o confirmare prin cercetările întreprinse de Milic, care relatează că un fragment descoperit într-o peșteră din Cumran permite să se completeze o lacună din textul găsit în sinagoga din Cairo. Anumite precepte și ritualuri ale membrilor comunității de la Cumran vădesc asemănări și cu cele ale sectei esenienilor, despre care ne relatează Filon din Alexandria, Iosefus Flavius și, în referiri accidentale, pliniu cel bătrân în istoria naturală. Esenienii condamnau folosirea armelor, se opuneau serviciului militar, se supuneau ritualului botezului, luau mesele în comun, condamnau sclavia și practicau virtuți ascetice pe care le vom regăsi în parte la ordinele călugărești creștine. Numele lor nu apare în Noul Testament, fapt explicabil prin aceea că unele dintre concepțiile lor Vin în contradicție cu dogma creștină. Filon îi situa în regiunea lacului Macaris De lângă Alexandria Dar comunitățile lor existau pe aproape întregul teritoriu al Palestinei Și cu siguranță că și în partea apuseană a mării moarte Iosefus Flavius apreciază numărul lor la 4.000 Unii cercetători socotesc că membrii comunității de la Cumran Erau esenieni, alții că forma o ramură aparte a esenienilor, o sectă a peșterilor, care în unele concepții și ritualuri se desprinsese de esenieni. Printre aceste ritualuri se numără și cultul soarelui practicat de esenieni și pe care noua alianță, cum își spuneau membrii comunității de la Cumran, îl respingeau cu hotărâre. S-a emis ipoteza că expresia în ebraică noua alianță după un timp a devenit în latină noul testament.